Castelul Pista 25 4 Nu vreau să vorbesc despre sortinii, zise Olga. La domnii din castel totul e posibil, indiferent dacă e vorba de fata cea mai frumoasă sau de cea mai urâtă. Dar încolo te înșel cu totul în privința Amaliei. Vezi bine că n-am niciun motiv să-ți câștigi simpatia, în mod special pentru Amalia, și dacă încerc să o fac, e numai de dragul tău. Amalia a fost într-un fel oarecare cauza nenorocirii noastre, asta e cert, dar până și tata, care a fost desigur cel mai lovit de această nenorocire și care niciodată nu s-a prea priceput să-și măsoare cuvintele, mai ales acasă, până și tata s-a abținut să-i spună măcar odată o vorbă de reproș, chiar în momentele cele mai grele. Și să nu cresc un bacă pentru că ar fi încuvințat purtarea Amaliei, cum ar fi putut-o încuvința el, un admirator al lui Sortini? Nu putea să înțeleagă nici de cum. Ar fi sacrificat totul și pe sine și tot ce poseda pentru sortinii. Bineînțeles, nu în felul cum s-a întâmplat apoi în realitate, în urma mâniei probabilă a lui sortinii. Mânie probabilă căci noi nu am mai aflat nimic despre sortinii. Dacă până atunci fusese retras, de atunci încolo era ca și cum nici n-ar mai exista. S-o fi văzut pe Amalia pe vremea aceea. Știam cu toții că nu va urma vreo pedeapsă expresă. Dar toată lumea rupea relațiile cu noi. Lumea de aici, ca și castelul. Pe când însă remarcam firește cum se retrăgeau oamenii din sat, din partea castelului nu se putea observa nimic. Doar nu remarcasem nici înainte vreme vreo solicitudine din partea castelului, cum era să remarcăm acum vreo schimbare de atitudine. Această liniște era lucru cel mai grav și nici pe departe faptul că oamenii ne întorceau spatele, căci nu o făceau din convingere proprie. Poate nici nu aveam nimic împotriva noastră. Disprețul de acum nu exista încă. O făceau numai de frică și apoi așteptau să vadă cum o să mai decurgă lucrurile. Nici de mizerie materială nu aveam încă să ne temem. Datornicii ne achitaseră totul, aranjamentele fusese favorabile, În măsura în care duceam lipsă de alimente, ne mai ajutau rudele în secret. Era ușor că ce era vremea secerișului. E adevărat că nu aveam pământ și că nu ne lăsa nimeni să ajutăm la muncile câmpului. Pentru prima oară în viață am fost condamnați la trândăvie, așa că ședeam la oaltă cu ferestrele închise, în plină arșiță, în iulie și august. Nu s-a întâmplat nimic, nicio citație, nicio veste, nicio vizită, nimic. Păi dacă nu se întâmpla nimic, zise ca și nu era de așteptat nicio pedeapsă expresă, de ce vă temeați? Ce soi de oameni sunteți? Cum să-ți explic, îl zise Olga. Nu ne temeam de ceva ce avea să vie. Sufeream de pe atunci, chiar de ce era în prezent. Trăiam în plină pedepsire. Oamenii din sat nu așteptau decât să venim noi la ei, ca tata să-și redeschide atelierul, ca Amalia, care se pricepea să coasă rochii foarte frumoase, e drept că numai pentru cei mai de bază să vină să ia comenzi. De fapt, tuturor le părea rău de ce făcuseră. Când se întâmplă în sat ca o familie bine văzută să fie dintr-o dată complet ostracizată, fiecare în parte este într-un fel dezavantajat. Când s-au dezis de noi, credeau că își fac doar datoria și noi în locul lor am fi făcut la fel. Și nici nu știau exact ce se petrecuse, doar atât. Curierul se înapoiase la curtea domnească, ținând în mână niște hârtii rupte. Frida îl văzuse plecând și apoi revenind, schimbase câteva vorbe cu el și răspândise numai decât cele aflate de la el. Dar și asta nu din dușmănie față de noi, ci doar din datorie pur și simplu, așa cum ar fi fost de datoria oricăruia dintre noi să procedeze într-un caz asemănător. Acum, toți ar fi întâmpinat cu plăcere o soluție favorabilă a întregii povești. Dacă le-am fi servit vreodată vestea că totul este în regulă, că de pildă nu fusese decât o înțelegere de clarificată între timp, sau că a fost în realitate o greșeală a noastră, dar că ne-am ispășit-o, sau, până și cu atât s-ar fi mulțumit numea, că am reușit să mușamalizăm lucrurile, datorită relațiilor noastre la castel, ne-ar fi primit cu siguranță din nou cu brațele deschise, ar fi urmat sărutări, îmbrățișări, sărbătoriri, am mai trăit lucruri asemănătoare de câteva ori în cazul altora. Dar nici măcar o astfel de veste n-ar fi fost necesară. De ne-am fi eliberat doar în gând și ne-am fi oferit, dacă am fi reluat vechile relații, fără să pierdem măcar o vorbă despre povestea cu scrisoarea, ar fi fost de ajuns. Ar fi renunțat toți cu plăcere să discute cazul, căci în fond, pe lângă frică, i-a determinat să se despartă de noi, mai ales caracterul penibil al întregii afaceri, pur și simplu dorința de a nu mai auzi nimic despre ea, de a nu se gândi la ea, de a nu fi obligați să vină în niciun fel de contact cu ea. Frida divulgase povestea nu ca să se bucure de ce se întâmplase, ci ca să se ferească și să ferească și pe alții de ea ca să atragă atenția satului că se întâmplase ceva de care e bine să te ții deoparte cu cea mai mare grijă. În cauza nu eram noi, ca familie, ci doar cazul. iar noi numai din pricina cazului în care fusese răm amestecați. Deci, dacă am fi ieșit din bârlog, am fi arătat prin purtarea noastră că trecusem peste ce ni se întâmplase, Indiferent în ce manieră și dacă am fi reușit să determinăm opinia publică, să ajungă la convingerea că afacerea, oricare ar fi fost natura ei, nu va mai fi discutată, chiar și cu atât ar fi reintrat totul în ordine, am fi găsit peste tot aceeași bunăvoință de odinioară și dacă am fi uitat afacerea doar pe jumătate, ne-ar fi înțeles și ne-ar fi ajutat să uităm cu desăvârșire. În loc să facem așa, am stat însă în casă. Nu știu ce așteptam. Probabil decizia Amaliei. Ea pusese mâna în dimineața aceea pe cârma familiei și o ținea cu tărie. Fără metode speciale, fără porunci, fără rugăminți, aproape numai prin tăcere. Noi ceilalți țineam sfat mereu, tot șușoteam de dimineața până seara, câteodată tata, cuprins de o neliniște, mă chema lângă el și petreceam jumătate din noapte așezată pe marginea patului lui. Sau, în alte dăți, ședeam la oaltă, eu și cu Barnabas, care pricepea încă prea puțin din toată povestea și cerea mereu explicații, mereu aceleași, arzând de curiozitate, își dădea seama pe semne că ani fără de griji, care stau în fața altora de vârsta lui, nu vor mai exista pentru el. Și stăteam așa împreună, ca noi doi acum, și uitam că se făcea noapte și iarăși zi. Mama era cea mai slabă dintre noi, probabil pentru că suferise nu numai de durerea noastră comună, ci participase la durerea fiecăruia dintre noi. Și așa s-a întâmplat să putem observa la ea, cu groază, unele schimbări care, cum presimțeam, vor surveni la toată familia. Locul ei preferat era în colțul unei canapele pe care nu mai avem de mult. Acum e nodaia mare din casa lui Brunswick. Acolo ședea și nu se știa bine dacă a țipea sau vorbea încet singură, cum părea să indice mișcarea continuă abuzelor. Era așa de firesc să tot discutăm povestea cu scrisoarea, să o întoarcem și pe față și pe dos, în toate amănuntele ei precise, în toate presupunerile vagi, și să ne întrecem mereu în născocirea în mijloacelor de a obține o soluție favorabilă, era firesc și inevitabil, dar nu era bine, căci ne înfundam tot mai adânc în chestiunea de care voiam să scăpăm. Și la ce bun că aveam idei! Cât ar fi fost de excelente, niciuna nu se putea pune în practică, fără Amalia, toate erau doar consfătuiri premergătoare, lipsite de sens prin faptul că rezultatele lor nici nu ajungeau până la Amalia și chiar dacă i-ar fi ajuns la ureche, nu ar fi întâmpinat decât tăcere. Azi, din fericire, o înțeleg pe Amalia mai bine ca atunci. A suportat mai mult decât oricare dintre noi. E de neînțeles cum de-a suportat și mai trăiește și azi printre noi. Mama a simțit poate nenorocirea noastră a tuturor. A simțit-o pentru că s-a abătut asupra ei și n-a resimțit-o multă vreme, căci nu s-ar putea spune că o resimte și azi. Ba chiar și atunci avea mintea cam rătăcită. Dar Amalia a resimțit nu numai nenorocirea, ci avea și inteligența să o priceapă. Noi vedeam numai urmările, ea vedea și motivul. Noi ne puneam speranța în diverse căi mărunte, ea știa că totul era hotărât. Noi aveam deșușotit, ea nu putea decât să tacă, Ochii, ochi cu adevărul și a trăit și a suportat această viață, atunci ca și acum. Cu toată durerea noastră, ce bine o duceam în comparație cu ea. A trebuit firește să ne părăsim casa. S-a mutat în ea Brunsvik, iar noi ni s-a repartizat o cocioabă. Ne-am cărat tot avutul cu roaba, până acolo, făcând câteva drumuri. Barnabas și cu mine o trăgeam, tata și cu Amalia o împingeau din urmă, Mama, pe care o adusesem aici, de la început, ne primea de fiecare dată, stând pe o ladă și scâncind încetişor. Dar îmi amintesc că, în timpul căratului din greu, care mai era și umilitor, fiindcă ne întâlneam adesea cu căruțe venind de la seceriș, ale căror însoțitori amuțeau văzându-ne și întorceau privirile în altă parte, îmi amintesc că Barnabas și cu mine, chiar și în timp ce că eram așa lucrurile, nu încetam să vorbim despre grijile și planurile noastre, și ne opream uneori, discutând până ce ne striga tata, amintindu-ne datoria de moment. Dar nici o discuție n-a schimbat ceva din viața noastră, nici după ce ne-a mutat, doar că de atunci am început să simțim încetul cu încetul și sărăcia. Ajutoarele rudelor încetară să mai vie, proviziile noastre erau terminate și tocmai pe vremea aceea a început să ia proporții disprețul față de noi, pe care îl știi. S-a observat că nu avem putere să ne smulgem din afacerea cu scrisoarea și asta ni s-a luat foarte în nume de rău. N-a fost subapreciată greutatea soartei noastre, deși nu se cunoștea cu exactitate. Oamenii știau că probabil nici ei n-ar fi biruit mai bine o astfel de încercare, dar cu atât mai necesar era pentru ei să se despartă complet de noi. Dacă am fi biruit-o, ne-ar fi stimat în mod corespunzător, dar fiindcă nu reușisem, au făcut acum definitiv ceea ce făcuseră până atunci provizoriu. Ne-au exclus din toate cercurile. Acum nu se mai vorbea despre noi ca despre oameni. Numele nostru de familie nu se mai pomenea. Dacă trebuia să vorbească de noi, ne ziceau ai lui Barnabas. După numele celui mai nevinovat dintre noi, chiar și Coceaba ne era socotită răufamată. Și dacă te examinezi tu însuți, Vei recunoaște că până și tu ai avut impresia de cum ai intrat la noi pentru prima oară, că poți găsi o justificare a disprețului general. Mai târziu, când unii începură să mai vină pe la noi, strâmbau din nas, văzând lucruri cu totul neimportante, de pildă că lămpița aceea cu ulei atârna acolo deasupra mesei. Unde să atârne dacă nu deasupra mesei? Dar lor li se părea ceva intolerabil. Dacă însă atârnam la în altă parte... Tot nu se schimba nimic din nemulțumirea lor. Tot ce aveam și făceam întâmpina același dispreț. Umblând cu jalba Și ce-am făcut noi în schimb? Lucrul cel mai rău pe care îl puteam face. Ceva pentru care merităm mai degrabă dispreț decât pentru ceea ce ni se arată în realitate. Am trădat-o pe Amalia, ne-am rupt de porunca ei mută, nu mai puteam continua să trăim așa, să trăim fără nicio speranță, și am început fiecare în felul lui să ne rugăm de castel sau să-l asaltăm cu insistențe ca să ne ierte. Știam bine că nu suntem în stare să reparăm greșala. Știam și că singura relație dătătoare de speranță pe care o aveam la castel, anume Sortini, funcționalul binevoitor față de tata, a devenit inaccesibilă pentru noi tocmai în urma evenimentelor și cu toate acestea ne-am pus pe treabă. Tata a fost primul, apoi a început demersurile fără rost la primar, la secretari, la avocați, la consopiști. De cele mai multe ori nu era primit și dacă reușea să se facă primit prin vicleșuc sau din întâmplare, ce mai jubilam și băteam din palme, aflând vestea, îl refuzau cât se poate de repede și nu-l mai primeam a doua oară. Era și prea ușor să-l respingă. E totdeauna ușor pentru Castel. În fond, ce voia, ce îi se întâmplase. Pentru ce greșeală voia să fie iertat? Când și de către cine din castel i se făcuse cel mai mic rău? Da, sărăcise, pierduse clientela și așa mai departe. Dar astea sunt fenomene ale vieții de toate zilele, chestiuni mește și de piață. Oare castelul trebuie să se ocupe de așa ceva? Se ocupa de fapt într-adevăr de toate, dar nu putea interveni în mod brutal în despășurarea lucrurilor cu niciun alt scop decât numai pentru a servi interesele unui singur individ. Să-și cum cumva funcționarii ca să alerge după clienții lui tata și să-i aducă înapoi cu deasila? Atunci, tata obiecta, noi discutam amănunțit toate lucrurile acestea, înainte și după, strânși într-un colț, ca ascunși de Amalia, care își dădea seama de toate, dar nu se amesteca. Tata obiecta atunci că nu se plânge de sărăcie. Tot ce a pierdut ar fi în stare să refacă cu ușurință, – Astea sunt lucruri secundare, numai să fie iertat. – Dar ce anume să ți se ierte? – îi se răspundea. – Nu le par să până acum niciun denunț, cel puțin nu e consemnat încă în procese verbale, nici măcar în procesele verbale accesibile publicului avocățesc, prin urmare nu s-a întreprins, în măsura în care se poate stabili acest lucru, nimic împotriva lui, nici nu este nimic în curs. Poate cumva cita o singură dispoziție oficială care ar fi fost luată împotriva lui? Tata nu putea cita așa ceva. E, care va să zică, dacă nu se știe nimic și dacă nu s-a întâmplat nimic, ce vrea în fond? Ce îi s-ar putea ierta? Cel mult că importunează acum fără rost birourile, dar tocmai asta e de neiertat. Tata nu se lăsa, pe vremea aceea era încă foarte puternic și trândăvia în care era silit să trăiască îi dădea destul răgaz. Am să-i redau Amaliei onoarea pierdută, nu o să mai dureze mult, a spus într-o zi către mine și Barnabas, dar foarte încet ca să nu audă Amalia. Cu toate acestea o spusese doar de dragul ei căci în realitate nu se gândea de fel la recâștigarea onoarei, ci doar la iertare. Dar pentru a obține iertare trebuia mai întâi să se constate vina, iar aceasta îi se contesta de către birouri. Îi venit ideea, și asta arată că începuse să-i slăbească în mintea, că îi se ascunde vina pentru că nu plătește destul impozit, căci până atunci nu plătise decât numai taxele prescrise, care erau destul de mari pentru posibilitățile noastre. Acum însă credea că ar trebui să plătească mai mult, ceea ce era de sigur o eroare, căci în administrația noastră e adevărat că se primesc șperțuri ca să fie mai simplu și ca să se evite vorbăria inutilă, dar de obținut nu obțin nimic pe această cale. Cum însă tata își pusese speranța în asta, nu vroiam să-i o nimicim. Am vândut deci ce mai aveam, erau aproape numai lucruri strict indispensabile ca să facem rost de mijloacele necesare și ca tata să-și continue cercetările și o bună bucată de vreme, am avut satisfacția să-l auzim dimineața, când pornea la drum, zângănindu-și banii mărunți în buzunar. Noi, firește, răbdam de foame toată ziua, în timp ce singurul lucru pe care l-am obținut făcând rost de bani a fost că i-am păstrat tatii o dispoziție bună, plină de speranțe. Dar nu prea era un avantaj. Își dădea multă ostenală cu demersurile și ceea ce ar fi luat curând sfârșitul meritat, dacă nu erau banii, s-a tărăgănat astfel multă vreme. Cum pentru sumele date în plus nu i se putea oferi în realitate nimic, câte un consopist mai încerca uneori să facă ceva cel puțin în aparență, îi promitea niște cercetări, îl lăsa să înțeleagă că s-ar fi găsit unele indicii care vor fi urmărite, nu din datorie, ci de hatărul tatei, iar el în loc să devină mai bănuitor, se încredea în ei tot mai mult. Venea acasă cu câte o promisiune din astea, vizibil făcută în vânt, ca și cum ar aduce cu sine din nou belșugul de plin în casă și era un chin să-l vezi cum încearcă să ne dea de înțeles, Mereu, în spatele Amaliei, cu un surâs strâmb și făcând cu sprâncenele ridicate semn spre Amalia că salvarea ei, care o va surprinde cel mai mult pe ea însăși, se apropie cu pași mari datorită ostenerilor sale, dar că totul este încă un secret pe care trebuie să-l păstrăm cu sfințenie. Ar fi continuat așa, desigur, încă multă vreme, dacă în cele din urmă n-am fi fost absolut incapabili să-i mai procurăm bani tatei. E drept că, între timp, Barnabas a intrat calfă la Brunswick, care l-a primit după ce ne-am rugat mult de el, dar numai cu condiția ca Barnabas să vină la el seara pentru Neric, ca să-i dea de lucru și să ducă înapoi comenzile executate tot pentru Neric. Trebuie să recunoaștem că Brunswick a luat de data asta asupra sa o oarecare primejdie pentru meseria lui, de dragul nostru, în schimb însă îl plătea pe Barnabas foarte prost. Și munca lui Barnabas e fără sur. Dar salariul abia ajungea ca să nu murim de foame. Cu mari menajamente și multe pregătiri, l-am anunțat pe tata că s-a terminat cu sprijinul nostru bănesc. El însă a primit știrea cu mult calm. Nu mai era capabil să cuprindă cu mintea cât de lipsite de perspectivă sunt intervențiile sale, totuși era obosit de decepțiile neîncetate. Ne-a spus ce-i drept, fără a mai vorbi așa de limpede ca altădată, căci înainte vorbea aproape prea clar că n-ar mai fi avut nevoie decât de foarte puțin bani. Mâine sau chiar azi ar fi aflat tot, acum înseamnă că totul fusese în zadar, eșuase numai din pricina banilor și așa mai departe. Dar tonul cu care o spunea arăta că nu mai crede nici el. Apoi veni dată, fără vreo pauză, cu planuri noi. De vreme ce nu reușise să-și dovedească vina și în consecință nu mai putea obține nici de acum încolo nimic pe cale oficială, Trebuia să o apuce numai și numai pe calea rugăminților și să-i solicite personal pe funcționari. Printre ei existau desigur, și unii miloși și bun la inimă, o inimă miloasă de care firește nu puteau asculta în exercițiul funcțiunii, dar în afara serviciului da, dacă îi surprindeai la ore potrivite. Aici, ca întrerupse povestirea Olghei pe care o ascultase complet absorbit, punând o întrebare. Și tu nu crezi că este așa? E drept că urmarea povestirii trebuia să-i aducă un răspuns, dar el vrea să afle numai decât. Nu, zise Olga, de milă sau așa ceva nici nu poate fi vorba. Cât eram noi de tineri și de lipsiți de experiență, o știam și o știa și tata firește. Dar uitase, cum uitase majoritatea lucrurilor. Nescoci planul să se posteze pe drumul mare, în apropierea castelului, pe unde trec trăsurile funcționarilor și, dacă s-o putea cumva, să-și rostească cererea de iertare. Sincer spus, un plan fără pic de rost. Chiar dacă spusele lui ar fi ajuns la urechea vreunui funcționar. Un funcționar izolat poate oare ierta? Asta ar fi cel mult de competența autorităților în ansamblu, dar nici acestea nu pot ierta probabil, ci doar judeca. Și e oare posibil ca un funcționar, chiar dacă s-ar da jos dintr și s-ar ocupa de chestiune, să-și formuleze o imagine după câte îi îndrugă tata, un biet și bătrân. Funcționarii sunt foarte cultivați, dar numai unilateral, fiecare în specialitatea lui, poate sesiza, după o simplă vorbă, un întreg șir de idei, dar lucruri dintr-o altă secțiune pot să-i de-a rândul, poate vada politicos din cap, dar nu va înțelege nimic. Asta e firesc, n-avem decât să încercăm să înțelegem micile chestiuni oficiale care ne privesc direct, lucruri mărunte pe care un funcționar le rezolvă dând din umeri, n-avem decât să încercăm să le înțelegem până în străfunduri și vom avea de lucru o viață întreagă fără să le dăm de capăt. Chiar dacă tata ar fi dat de un funcționar competent, acesta n-ar fi putut să rezolve nimic fără acte pregătitoare și mai ales nu pe drumul mare. De altfel nu poate pur și simplu ierta, ci doar a rezolva pe calea oficială și în acest scop nu poate iarăși decât să indice calea oficială, iar pe această cale tata nu reușise să obțină nimic, cât de căzuse încă de pe atunci bietul de el ca să vrea să-și pună în aplicare noul plan. Dacă ar exista vreo posibilitate de acest fel, cât de minimă, ar trebui să mișune petiționarii acolo pe șosea. Dar, cum acest lucru este o imposibilitate absolută, așa cum știm din cea mai elementară instrucție școlară, drumul este complet pustiu. Poate că asta îl întărea pe tata în speranțele sale, că doar le hrănea din orice. Era și foarte necesar în cazul lui căci o minte sănătoasă nici n-avea nevoie să intre în considerente complicate, ci ar fi văzut limpede numai din faptele exterioare că e ceva imposibil. Când funcționarii se duc în sat sau se întorc la castel, nu fac călătorii de plăcere. În sat sau la castel, îi așteaptă treburi. De aceea, caii se mână în cea mai mare viteză. Și nici nu le trece prin gând să se uite pe fereastra trăsurii și să caute din ochi niște petiționari. Trăsurile sunt pline de acte pe care le studiază. Eu am văzut însă interiorul unei trăsuri, zise ca, în care nu erau acte. Din povestirea Olga îi se revela o lume atât de mare, aproape neverosimilă, încât nu se putea opri să stabilească un contact cu ea, prin micile sale experiențe, ca să se convingă mai bine atât de existența ei, cât și de a sa proprie. E posibil," zise Olga, atunci însă e mai rău. Atunci funcționarul are chestiuni atât de importante, încât dosarele sunt prea prețioase sau prea voluminoase pentru a fi luate cu sine." În acest caz, funcționarii pun să se mâne în galop. Oricum, niciunul nu are timp de pierdut cu tata. Și afară de asta, sunt mai multe intrări la castel. Odată e la modă una, atunci cei mai mulți trec pe acolo, altă dată alta, atunci toți se îngrămădesc acolo. După ce reguli are loc această schimbare, nu s-a descoperit încă. Într-o zi, la 8 dimineața, toți trec pe o șosea. O jumătate de oră mai târziu, iarăși toți pe altă șosea. 10 minute după aceea pe o a treia, peste o jumătate de oră poate iarăși pe cea din tâi, pentru ca apoi circulația să se mențină acolo toată ziua, dar în fiecare clipă există posibilitatea unei schimbări. E drept că în apropierea satului toate șoselele ce vin din castel se unesc, dar de acolo trăsurile trec în goană, pe când în apropierea castelului merg într-un tempo mai potolit. Și, așa cum ordinea de ieșire din castel în ce privește drumurile, este neregulată și de nepătruns, la fel și numărul trăsurilor. De multe ori sunt zile când nu vezi trăsuri deloc, apoi vezi trecând o mulțime. Ținând socoteala de toate astea, închipuiește-ți-la acum pe tata. În costumul lui cel bun, în curând avea să fie singurul lui costum, pleacă în fiecare dimineață de acasă, însoțit de urările noastre de bine. Lua cu dânsul o mică insignă a pompierilor, pe care a păstrat-o de fapt în fraudă, ca să o pună când ajungea în afara satului, în sat nu îndrăznea să o arate, deși era atât de mică încât abia o vedeai, de la o distanță de doi pași. Dar după părerea lui tata, se părea că e chiar folositoare, ca să atragă privirea funcționarilor care trec într lor. Nu departe de intrarea castelului se afla o grădinărie, aparține unui oarecare bertuh, acesta aprovizionează castelul cu legume. Acolo, pe postamentul îngust de piatră al gardului de gratii, și-a ales tata un loc. Bertuch îl lăsa în voia lui, fiindcă fusese bun prieten cu tata pe vremuri și unul dintre clienții lui cei mai fideli, căci are un picior cam schilod și era convins că numai tata știe să-i facă o gheată potrivită. Acolo ședea deci tata, zi de zi, era o toamnă tristă și proiasă, dar n-i păsa de vreme câtuși de puțin. Dimineața, la o anumită oră, punea mâna pe clanța ușii și ne făcea semn de rămas bun cu mâna, seara venea doarcă, pe zi ce trecea, părea mai adus de spate, și se trântea într-un colț. La început ne povestea micile evenimente trăite, de pildă că din milă și veche prietenie, Bertuc îi aruncase o pătură peste gard sau că în vreuna dintre surile ce treceau, I se păruse că zăriște pe cutare sau cutare funcționar sau că din când în când îl recunoaște câte un vizitiu și că îl atinge din glumă ușor cu biciul. Mai târziu, înceta să mai povestească lucrurile acestea. Se vede că nu mai spera să ajungă la nimic stând acolo. Considera însă ca o datorie, un fel de profesiune sterilă, să plece și să-și petreacă acolo ziua. Atunci au început durerile sale reumatice. Se apropia iarna a nins de timpuriu. La noi, ea începe de vreme. Așa că stătea ba pe pietrele ude de ploaie, ba în zăpadă. Noaptea gemea de durere. Dimineața ezita uneori să plece, dar făcea un efort de voință și se ducea. Mama se agăța de el și nu voia să-l lase. Iar el, devenind probabil temător din pricina picioarelor țepene, a acceptat ca ea să-l însoțească. Și așa s-a făcut că durerile au apucat-o și pe mama. Noi mergeam despe la ei, le duceam de mâncare sau le făceam o vizită, voiam să-i convingem să se întoarcă acasă. De câte ori noi am găsit zgribuliți, șezând sprijiniți, unul de altul, pe socul acela îngust, înveliți într-o pătură subțire, care abia îi cuprindea, în jurul lor doar pustiul sur al zăpezii sau al ceții, și, cât vedeai cu ochii, în zile întregi, nici țipenie de om, nici o trăsură. Ce priveliște ca, ce priveliște! Până când, într-o bună zi, tata, cu picioarele înțepenite, nu s-a mai putut da jos din pat. Era de nemângâiat. Într-o ușoară aiureală, din cauza febrei, îi se părea că vede cum, tocmai atunci, se oprește o trăsură acolo, sus, la Bertuch. Se dă jos din ea un funcționar, cercetează gardul în căutarea tatei și se urcă din nou în trăsură, dând nemulțumii din cap. Și, în timpul acesta, scotea niște țipete de parcă ar fi vrut să-l audă funcționarul acolo în depărtare și ar fi încercat să-i explice că nu e vinovat de această absență. Absența însă s-a prelungit, nu s-a mai întors niciodată acolo. A zăcut săptămâni de rândul. Amalia lua suprăși să-l servească, să-l îngrijească, să-l trateze, tot, tot. Și în afară de unele pauze a continuat așa până azi. Ea cunoaște ierburi de leac care alină duderile și nu are nevoie de somn aproape deloc. Ea nu se sperie niciodată, nu se teme de nimic, nu-și pierde răbdarea, face toate muncile pentru părinți. Pe când noi, fără să putem fi de vreun ajutor, ne agitam fără rost, ea rămânea rece și calmă. Când însă trecuse ce fusese mai grav, și tata a putut din nou să se dea cu chiu și vai jos din pat, sprijinit din dreapta și din stânga, Amalia s-a retras numai decât și l-a lăsat pe seama noastră.